але не зразу прийняв його. «Розуміється, Микола Сидорович був зайнятий, не одна ж у справа з товаришем Іваненком. Степана Петровича завели в одну із середніх кабінок, значить, усі попередні ще не були прийняті, отже, треба було чекати своєї черги. Ну, що ж, чекати, так чекати». Степан Петрович сів зручніше на єдиний стілець, заклав ногу на ногу, закурив і безжурно помахуючи ногою поглядав на голі стіни крихітного приміщення, у якому, крім портрета Сталіна і стільця, не було нічого. Іноді він навіть злегка і гумористично посміхався, немов пригадуючи щось комічне. Голова йому від безсоння була важка, як настромлена на плечі торба з піском забинтована вилиця нила, все тіло було немов потовчене, але він похитував ногою і гумористично посміхався. І таким чином те око, яке за ним звідкись з стіни чи з портрета Сталіна слідкувало, не могло побачити в ньому не те, що тривоги, але найменшого неспокою. Хто так сам до себе посміхається, той не має нічого схованого в душі. Нарешті його проведено у кабінет начальника секвідділу. Досей прийняв його з тим самим виразом свого матового сірого лиця, що й завжди неначе наче у товариша Іваненка. Голова не була забинтована, і він не їздив у Сибір у дуже загадковій справі. Розуміється, йому було вже все відомо, і ні дивуватись, ні цікавитись якимись там бинтами не було потреби, а все ж таки міг би хоч уважніше подивитись на сексо та осназу. Не подавши руки, він хитнув головою на стілець перед столом проти себе і, черкаючи щось на папері, муркнув у стіл сідай, розповідай. Степан Петрович посміхнувся тим самим усміхом, що в кабінці, і сказав. Помилились ми з вами, Микола Сидоровичу, братухами і здорово нас піддурив. Замість державного секрету він передав мені оцю писанину. І він передав білугіну через стіл зарані наготований лист Марка з перекладом на російську мову. Та оцей поцілунок мені на прощання і показав пальцем на забунтовану вилицю. Микола Сидорович для увічливості зіркнув на бинт і взяв листа. Так так сумніву не могло бути і про поцілунок він уже знав, і лист читав, як в оригіналі, так і в перекладі, та зрештою і не ховав того. Він тільки на мить спустив очі на пом'ятий папір листа, і лице без очей в ту ж мить стало як сіра безживна машкара, зроблена з замазки. Але як тільки підвів очі і встромив у Степана Петровича їхні чорні стрілки, то лице відразу стало живим, повним, важкої мовчазної загрози. «Так», – хрипонув він і взяв з попільнички недокурену цигарку і смоктнув її, але вона погасла. Степан Петрович миттю вихопив з кишені наготовану запальничку, клацнув нею по дорозі і підніс білуїну. Той закурив і, не подякувавши, раптом боукнув. «Ну, розкажи докладніше про термітів. І прошпилив чорними стрілками очей одну вільну половину обличчя Іваненка, але цей, поклавши запальничку в кишеню, з усміхом знизав плечима. Абсолютно нічого не знаю більше того, що є в листі брата. Та й то я гадаю, Миколу Сидоровичу, що ті терміти витвір його хворого мозку, як зрештою, і весь його лист та інцидент зі мною. «Ти думаєш, що він був психічно хворий? рівним голосом спитав Білугін, не зводячи очей з ока Іваненка. «Так, я в цьому цілком переконаний», – твердо сказав Степан Петрович, ясно витримуючи чорний гострий погляд начальника. «А яку поміч ти давав і даєш термітам?» Степан Петрович весело засміявся. Як тобі відомо, допомагаю їм переїхати на той світ, коли витягаю їх на світло. Тільки досі я не знав, що вони звуться терміти. Ми знаємо їх як ворогів народу і соціалізму. А тепер от братика довідуємось, що вони мають таку ентомологічну назву. Деугін постукав цигаркою об попільничку, струшуючи попіл.